Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Person stirbt bei Hotelbrand in Eistrup, Lob für Beteiligungsverfahren und Rathenburg schafft Befreiungsschlag. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Wegen Straßenbauarbeiten ist die L370 zwischen Bad Rehburg und Rehburg vom 9. Mai bis 10. Juni voll gesperrt. Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg informiert, dass die Busse der Linien 50 und 716 sowie der Bürgerbuslinie 56 von dieser Sperrung betroffen sind und daher umgeleitet werden müssen. Umleitungen für Autofahrer werden entsprechend ausgeschildert. Bis vergangenen Montag konnten Stellungnahmen zum neuen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans abgegeben werden. Diese Möglichkeit wurde von vielen Betroffenen gut genutzt. Neben dem Landkreis gaben sowohl die einzelnen Ortsräte als auch die Samtgemeinden schriftliche Stellungnahmen ab. Der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Behrmann freut sich über den Aktivismus aus der Region. Also ich äh, möchte erstmal als erstes feststellen, dass ich super froh bin, dass sich so viele Bereiche aus der Gesellschaft engagieren und überhaupt Stellungnahmen abgeben. Nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch unbedingt die offiziellen oder die öffentliche Hand, die eben auch dabei ist. Von daher großartig und äh, das, was ich bisher bekommen habe, davon ist auch vieles allumfänglich äh, unterstützenswert. Bei einem Feuer in einem Hotel in Eistrup ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, brach das Feuer in einem zum Hotel gehörenden Fachwerkhaus am frühen Donnerstagmorgen aus. Etwa 100 Feuerwehrkräfte aus Eistrup, Hassel, Hemelhausen und Gandesbergen waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die zuvor vermisste Person konnte durch die Einsatzkräfte letztlich nur noch tot geborgen werden. Die Scheune brannte komplett aus. zu genaueren Brandursache und zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Und wir kommen noch zum Sport. Der Tust Rakenburg hat im Abstiegskampf in der Bezirksliga drei wichtige Punkte geholt. Beim BSV Reden gewann das Team von Trainer Wolfgang Axtmann am Mittwoch souverän mit 3 zu 0. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen beträgt nun sechs Punkte. Tabellenführer Steimke fehlen nur noch zwei Punkte bis zur Meisterschaft. Mit Saisontreffern 28, 29 und 30 bahnte Steimke Sascha Paschonek den Weg zum 4-1-Pflichtsieg zu gegen Schlusslicht Mörsen-Scharendorf. Die Torjägerkanone ist für Paschonek mit sieben Toren Vorsprung zum Greifen nah. Zeitgleich trennten sich im Tabellenmittelfeld der Landesberger SV und der TSV Basso mit 1-1 unentschieden. Am Donnerstagabend verlor der SC Zwistringen gegen den drittplatzierten Südweier mit 5:1 und bleibt somit auf einem Abstiegsplatz. Soweit das neuste aus unserer Nachrichtenredaktion.